Turen går til Mælkevejen. et radiospil i seks dele af Douglas Adams. Tredje del: Planetbyggerne. Langt tilbage i oldtidens tårer, i det hedengangne galaktiske imperiums store og glorværdige dage, var livet vildt, rigt og alt var stort set skattefrit. Og store rumskibe fløjede sig vej mellem eksotiske sole på jagt efter eventyr og heder gennem udforskning af de fjerneste dele af det galaktiske rum. Dengang var moralen høj og indsatsen stor. Mænd var rigtige mænd, kvinder var rigtige kvinder, og små lødende væsner fra Alpha Centauri var faktisk små lødende væsner fra Alpha Centauri. Og alle vågede de at modstå ukendte farer og udfører heldegærningen. Tabot bøjede de verber, som ingen mand før havde bøjet, og således blev imperiet skabt. Mange mænd blev selvfølgelig umådeligt rige, og det var ganske naturligt og ikke noget at over, for der fandtes ingen fattige, i hvert fald ingen, der var værd at spille tid på. For disse ekstremt rige blev handelslivet til sidst temmelig kedeligt, og efterhånden syntes ingen af de planeter, de slog sig ned på, tilfredsstillende. Så var klimaet måske ikke det helt rigtige sidst på eftermiddagen, eller dagen var en halv time for lang, eller havet havde måske et forkert lyserødt skær. Og dermed skabtes fundamentet for en helt ny og forbløffende industri. Bygningen af luksusplaneter på bestilling. Hjemstedet for denne industri var planeten Magrathia hvor kæmpe apparater blev konstrueret ved opbydelse af umådelig hyperrumsk ingeniørkunst. Disse apparater kunne trække materie gennem hvide huller i universet og på smukkeste vis omdanne det til drømmeplaneter for galaksens rigeste mænd. Så succesfyldt var dette våge at at Maggothias snart blev den rigeste planet nogensinde, mens resten af galaksen henfaldt i yderste fattigdom. Systemet brød sammen, imperiet faldt fra hinanden, og en dyster og langvarig stilhed sænkede sig over galaksen, kun forstyrret af pennekrassen fra studerende, der ud på natten slæd med små selvglæde afhandlinger om værdien af en politisk planøkonomi. MacRathia forsvandt, og mindet om den blev snart til en obskur legende, som ingen i disse oplyste tider tror en pind på. I mellemtiden på Bible Bibelbloks rumskib, der i det dybeste mørke, befinder sig ved hestehovedet Nebula. Se mig her, Arsa. Altså. jeg, oh, Jeg tror ikke en pind på det. Hør, Hør nu her, oh. Jeg har fundet den. Jeg sværger, jeg har fundet... Magra, siger. Ja. En ikke eksisterende planet. Ja. Ja, ja, mener altså, nej... Hør, ja, du, det... hør nu her, Sal. Ja, ja, ja, ja. altså, man finder ikke bare tilfældigvis noget, som ikke eksisterer. Ja, ja. Jamen, jeg, jamen, jeg ved godt, at realiteter ikke er så populære nu om dagen. Bare roligt, det bliver ind igen. Der er ikke noget i vejen med min Sandt. Jeg får den tjekket hver 14. dag, og jeg kan fortælle dig... Og jeg kan at, jeg at fortælle jeg har... dig, at Magrathia er en myte. Dit eventyr, ja. som forældre fortæller deres børn, hvis de vil have dem til at studere økonomi. Opel, vi er i øjeblikket i kredsløb om den. Jeg kan ikke blande mig i, hvad du kredser om, Altså, men det her skib... Kom computer! Dag, dag, Jeg er Eddie. Jeg er computer. Og, Og jeg er bare helt i hobler. Ja, det Og man. jeg ved ikke 100 selv, ja. at jeg får enormt meget sorg ud af hvilket okay. program, I kører igennem mig. Er, er det nødvendigt? Computer, ja, fortæl os lige igen. Hvad er vores nuværende kurs? Megen fornøjelse. I en højde af 500 km er vi i øjeblikket i kredsvød om den legendariste planet, Magma 4. det viser ingenting. Jeg vil ikke engang betro at den computer og fortælle mig, hvor meget jeg vejer. Det kan jeg da sagtens gøre. Gør. Nej, tak. Ja, ja, der er i ja. dine personlige, personlige problemer ude med 10 decimater, hvis det vil hjælpe dig. <laughs> Sefer, Sefer, det er straks morgen på planeten. Ja, hvad er det så en ær for en? Hvad er det så en ær for en? Hvad vil sige, at du er egentlig på, Trillian? Hvor oplysningen så fornuftigt? Fint. Jeg troede et øjeblik, du var på Altså, Sefer, det slags udtalelse, de det gavner dig slet ikke? Okay, okay, ikke. okay! Lad os stille og roligt se på tingene. Komputer, nej, nej, ja, Så kig her billeder af planeten på skærmen. Den lyser på bordet. Der. Den mørke skygge, I kan se på skærmen, det er planeten, Makrosia. Hvor <laughs> er det nu? Kan jeg vide, om Columbus havde det samme besvær? Nej. Nå, hundspil, jeg har en reference for indvidede til en populær skikkelse på Jorden. Han fandt et kontinent, som senere viste sig at give en helt del besvær. Ja, Arthur kan fortælle dig om det. Arthur? Men du er så stille, Arthur. Theresa. Jeg tror ikke, jeg fatter det her. Nå. Hør så her. Så vidt jeg har forstået på det, så er Magathia en elt gammel legendarisk planet, som ingen helt alvorligt tror på. Ja, det er lidt ligesom Atlantis, ikke? Bortset fra, at det siges, at Magathianerne, de byggede planeter. Kan man få te på det her rumskib. Arthur Dent havde oprindeligt taget det for givet, at han var den eneste indfødte abe-efterkommer, som var undsluppet, da planeten Jorden ganske uventet blev tilindegjort for at skaffe plads til en hyperrumsringvej, fordi hans eneste følgesven, der man kværdigvis gik under navnet Oble Kadett, jo allerede havde røbet, at han kom fra en mindre planet i af Betelgeuse, og slet ikke fra Gilford. Da de to til trods for sandsynlighedsfaktoren, alligevel pludselig blev reddet fra den sikre død i det ydre rum af et stjålet rumskib, kun bemandet med to personer, den ene et Bibelbloks og den anden Tricia McMillen, en kvinde, som viste sig på smukkeste vis nedstammet fra aberne og som Arthur engang havde mødt til en fest i Islington. Ja, så kunne det kun være, fordi rumskibet var udstyret med den nye, grænseløse usandsynlighedsstyring, hvilket det også var. Langsomt, majestatisk, begynder det mægtige rumskib sin indflyvning over den gamle, savnomspundne planet, Magna 4? Eller hvad det nu er for Ja, ja, ja. Men selvom vi nu antager, at det er... Det er det ikke. hvad ved du så? Det er vel næppe interesse for industriel arkeologi. Hvad er det, I er på? Nå, det er både nysgerrighed, eventyrløst, men uh, mest fordi det giver rigdom og berømmelse. Rig rigdom? Ja, rigdom. I sindsoprigende grad. Jeg sagde for sidst, jeg så dig, hvor du blandt de rigeste i galaksen. Hvad vil du med flere penge? Jeg har tabt dem. For dem alle sammen. Hvad har du gjort, spillet? Næh, jeg glemte mine takser. Det skulle sgu stilfuldt. Jeg bryder mig altså ikke om den planet, Udseende. Den er koldt. Og... Grå ja, der Er ikke er det. Den har råd til at sætte et ussel ud halvdelen af det i Imperiums formue ligger begravet der et eller andet sted. Ja, det er, hvad er det nu gør? Det er jo kun en død planet. Jeg er ved at dø af spænding. Stress og nervøse spændinger er nu alvorlige sociale problemer overalt i galaksen. Og for ikke at forværre situationen, afsløres på forhånd følgende kendskærninger. Den omtagte planet er faktisk Magrathia. Det umiddelbart forestående dødsens farlige atommissilangreb, som kommer fra et forældet forsvarssystem, vil siden vise sig kun at forårsage tre ballerede kaffekopper og en smadret musefælde, en kvæstet overarm samt en alt for tidlig fødsel og senere pludselig død for en vase med betonier og en ganske uskyldig spammacetvalg. For stadig at bevare en smule spænding, skal det ikke oplyses, hvis overarm det går ud over. Denne ene skade er perfekt til at forøge spændingen, eftersom det i virkeligheden er fuldstændig uden betydning. Arthurs næste spørgsmål om planeten er både meget komplekst og vanskeligt, og Seyfords svar er forkert på alle vitale punkter. Seyfords. Ja, så. Er det her farligt? Mark Gracia har været uddød i 5 millioner år, selvfølgelig er det ikke farligt. Det er selv spøgelserne har forlængt slået sig ned og stiftet familie. ja. Hvad var det? Er det en computer? Ja, Hold nu fortæl mig, hvad det er. Det er bare et fem millioner, millioner år gammelt år, der forsøger at få kontakt med jer. Altså en optagelse? Dette er en bondoptagelse. Der er desværre ingen hjemme lige i øjeblikket. Handelskammeret på møgrafieret, takker dem på deres højt ærede besøg. for det gamle, Men beklager, at planeten midlertidig er lukket for forretninger. Hvis de ønsker at efterlade en besked, så indtal venligst navn og opholdsplanet, når de har hørt tonen. Så vil vi kontakte dem. Tak. De vil have os. Skal gøre. Det er jo kun en båndoptagelse. Vi fortsætter. Fik du den, computer? Jeg fik ja. den. Vi forsikrer dem for, at så snart vi genoptager vores virksomhed, vil der blive indrykket annoncer i alle fashionable tidsskrifter og farvetilæg, så vores kunder igen kan blive i stand til at vælge, det bedste inden for moderne geografi. Indtil da takker vi vores kunder for deres venlige interesse. Og beder dem forsvinde med det samme. Ja, så må vi nok heller se at komme afsted. Shhh, der er absolut intet at være bekymret over. Hvorfor er I så anspændt anspændte alle I sammen? I er interesserede. Vi fortsætter. Interesset på vores planet er usvækket, Og vi vil derfor gerne forsikre dem om At de missiler, der for øjeblikket forfølger deres rumskib Ene og alene Er min som en særlig service Som vi yder vores mest interesserede kunder Hør, jeg indsat Vi er selvfølgelig også blot som en vendighed. Vi ser frem til at betjene dem i fremtidig liv. Mange tak. Hvis det er en hilsen fra deres salgsafdeling, så bliver jeg nødt til at klage over en vare. Er det ikke muligt, at du snart kan forstå, at der er tale om meget gammel optagelse, som det på en eller anden måde lykkes at lykkedes at aktivere? Det handler jo ikke om os. Hvad så med de der missiler? Ach, missiler. Ja, vi Skærmen nu, Sefer. Jeg tror, de vil have ret gode muligheder for at imødekommeres. Hvad? Hold nu op. Lad mig se. Det er fantastisk. Hvis de prøver på at dræbe os, så må det. Der betyder, at vi virkelig er på sporet. af noget. Det er ikke lidt. er du helt sikker på, at der ikke er nogen dernede? Ja. Forsvarssystemet må være automatisk, men det undrer mig. Hvorfor? Hvad er du at gøre? Så er den med ro. Det er det hele? Nej, nej. Vi vil naturligvis prøve at påhåndsklippe. Ja. <coughs> Computer, hvilke undvigemanøvrer kan vi foretage? Jeg er ked af det, men jeg tror I ikke, jeg vi kan foretage nogen. Ellers noget? Ja, der er til synlaget en et eller andet, der forstyrker... mit styringssystem. Position minus 30 sekunder. Ah! <trykker> <trykker> det var ikke min mening at gøre for skrækken. Kald mig bare et, hvis det kan være ro, Godt. Ja, vi... Øh, øh, øh, vi må nok hellere gå over til manuel styring. Kan du styre? Nej. Kan du? Nej. Opel? Nej. Godt. Så må vi hjælpe hinanden. Ja, jeg kan heller ikke. Nej, ikke. Computer, giv mig fuld manuel styring. Nu. Hvad, Hvad? Hvad? Ja, okay. så? Hælder du? Minus Okay. Opel? Okay. Okay. Fuld kraft bak og øh, to grader styrebrug. Nej, nej. nej. Altså, pas på, vi drejer for hurtigt. <skræls> Opel? Det er der. Det er naturligvis på det tidspunkt, at en af vores helte påføres et blot mærke på den ene overarm. Det skal de understreges, da de jo allerede er blevet nævnt, at de i øvrigt slipper uskat. Og at de dødbringende nukleære våben, skal de ikke rammer dem. Deres sikkerhed er garanteret. Position minus 15 sekunder. Spissilerne har stadig kurs mod os. Vi kan ikke ryste med. Vi dør. det <tryk> skal Ah, ah, nu brød det sgu da her. Stop på den idiotiske de computer. Seffert, kan vi stabilisere ved X0054, hvis ja, ja. vi forlader vores banen i tangens at på vektor 9Gx78, men en energikorrektion på fem? Hvad for noget? Ja, jo, ja, jo. Det, ja. det vil jeg tro. Jeg gør det ikke, ja. Hvad men... ja, er dig, hvis du blubber nu? Okay. Hold fast. Hvad øh, regn? Hvor i er været, lader du lærtig? Vi vil køre for oh. rundt om noget? Jeg fortæller dig det senere. Det går ikke. Missilerne for efter os, og de nærmer sig hurtigt. Oh, vi skal snart døde. Oh, Måske Hvorfor er der ikke nogen, der tænder på den der usandsynlighedsstyring? Hvorfor kan man være dum? Det kan man da ikke. Hvorfor ikke? Vi har da ikke noget at tabe. Øh, øh, øh, øh, er der nogen, der ved, hvorfor Arthur ikke må aktivere usandsynlighedsstyringen? Måske <fugle> minus sekunder. Det var dejligt at lære Jeg spurgte, om der var nogen, der vidste det. Ja, som jeg sagde, så var der jo den lille kontakt, som... Ja, ja, Trillian, hvor befinder vi os? Præcis, hvor vi var, tror jeg. Ja, ja, jamen, hvad er der sket med missilerne? Ja, efter, hvad der fremkommer af skammen her, så, så, så er de blevet til en vase med pitunier. Ja. Og, og en meget overrasket udseende spermacet Hvad er det for det? er Evi, satsunlighedsfaktor 1 8.767.128. Var det din egen idé, jordbord? Det gjorde jeg altså bare, at jeg Det, det var meget klogt tændt, er du klar over. Du har reddet vores liv. Nå, nej, det er ikke noget at snakke om. Nå, ikke nej, så må du undskylde. Nå, okay, jo. computer. Da, da. Ja, ja det skibet. Jeg bare, det er jo ikke det største. Selvfølgelig er det noget. Jeg prøver bare på at sige, at det er da ikke noget at gøre nogen større stå ud af. En anden sag, som der heller ikke blev gjort så meget større hej ja, af, var det faktum, at på trods af al sandsynlighed, blev en valg skabt nogle kilometer over en fremmed planet. Og da det ikke er en naturlig placering for en valg, havde den uskyldige skabning kun kort tid til at vende sig til sin nye identitet som valg, inden den pludselig måtte vende sig til ikke længere at være en valg. Sådan tænkte den, mens den faldt. Hør, hvad er nu det? Øh, undskyld mig, hvem er jeg? Hallo? Hvorfor er jeg her? Hvad er meningen med mit liv? Hvad, hvad mener jeg med, hvem jeg er? Rolig. Tag dig nu sammen. Jeg har en meget interessant fornemmelse i min... Øh... I min... Øh... Der er en slags kilderne fornemmelse i min... Øh... Jeg må hellere begynde at finde på navne for alting. Så for en sikker skyld kalder jeg det for min mave. Altså, jeg har en interessant kilderne fornemmelse i min mave. Så vidt så godt. Uh, uh, den bliver stærkere. Hvad er det for en underlig, fløjtende, larmende lyd, der passerer det, som jeg om et sekund vil kalde mit hoved? Hoved? Det lyder godt. Det, det kan være, det er vind. Er, er det et godt navn? Er det går ved stand. Måske kan jeg finde på et bedre navn, når jeg finder ud af, hvad det skal gøre godt for. Der er i hvert fald en utrolig masse af det. Hvad er nu det for en dems. Det ligner en hale. Ja, hale. Se, jeg kan slå med den. Jeg, jeg er der god til det, ikke? Den, den ser ud til at kunne bruges til noget, men det finder jeg vel ud af. Mån jeg nu har opbygget et sammenhængende billede af alting. Nej, det her er virkelig utrolig spændende. Det er så meget at finde ud af, så meget at se frem til. Jeg bliver helt svimmel af forventning. Eller er det måske vinden. Jeg synes, der er ret meget af den nu, er der ikke? Halløj. Hvad er nu det for en kæmpe ting, der pludselig kommer op imod mig med stor fart? Med, med meget stor fart. Så stor og bred. Jeg, jeg må finde et ord, der klinger stort. Stor. Stor. Jo. Ja, der er det. Jo. Jeg havde om den ville være venner med mig. Besønderligt nok var det eneste, der får igennem hjernen på vasen med betunier, i det den faldt, kun disse fem små ord. Åh nej, ikke nu igen. Mange mennesker har funderet over det faktum, at hvis vi vidste, hvad vasen med egentlig havde ment med den udtalelse, så havde vi måske vidst mere om universets natur, end vi gør nu. I mellemtiden er rumskibet landet på planeten Macbethia, og Trillian er i færd med at fremsætte den mest betydningsfulde udtalelse i sit liv. Hør lige, altså mine hvide mus er forsvundet? Betydningen af udtalelsen bliver dog ikke umiddelbart forstået af hendes rejsefælder. Op i med dine mus. Det er muligt, at Trillians bemærkning ville være blevet mødt med større forståelse, hvis det havde været almindeligt kendt at mennesket kun havde den tredje største intelligens på jorden. Og ikke som antaget de fleste uvildige jagttagere, den næststørste intelligens. Godt. Tjek atmosfæren på planeten. Skal vi have robotten? I behøver ikke at tænke på mig. Må, ja, men han var en vider Ham tager du selvfølgelig med. Nej, ja, der skal man dog stille op med en man, depressiv robot. Ja, det er meget vare at have. Det. I tror, I har problemer. Men sig mig, hvad man skal stille op, når man nu er en ja, det depressiv robot. Vi ved det ikke, Marco. Nej, I behøver heller ikke at svare. Jeg er 50.000 gange en klogere end jer, og end ikke jeg ikke har svaret. Jeg får simpelthen hvad en hovedpine at tænke på det er Nå. Det er helt hjorten. Men der lukter lidt. Godt. Så går vi alle sammen. Godmorgen, piger og drenge. Hvad er nu det? Bare computeren. Jeg opdagede, at den havde en back personlighed som trods alt var bedre end den anden. Okay. Hør så efter. I dag er vores første dag på den fremmede planet. Så tager vi godt med tøj på, og ikke noget med at lege med de små artige billede uhyre. Nej, med at slappe lidt af. Okay. Hvem sagde det? Vil du være så venlig at åbne døren? Nå? Hvad bliver det til? Computer. Jeg venter. Jeg kan vente hele dagen, hvis det skal være. Computer. Hvis du ikke åbner den dør lige nu, så skal jeg reprogrammere dig med en kæmpe stor lægtehammer! Jeg vil da gerne hente lægtehameren. Og ja, jeg kan forstå, at vi alle må gøre en indsats for at få vores samarbejde til at fungere. Mange tak! Nu lukker jeg op. <laughs> så! Jeg ved, det går galt. Jeg siger det bare. Det er galt! Det er fantastisk. Jeg synes, det ligner et hul i jorden. Det er frygtelig koldt. Det er, er så bare så trist. Jeg synes, det er helt fantastisk. Synes du det? Ja. Jeg tror, der er sjovere end en kattebakke. Forstår du det slet ikke? Det er første gang, jeg står på en fremmed planet. Det er lige gået op for mig. En fremmed planet. Millioner lysår hjemmefra. Ja, selvfølgelig er det da ærgerligt der. Hul. Vi må være landet i et krater. H hvad, hvad må det være nogle små klumper, der ligger inde i midten? Jeg tror det er... Hvad sige det? Hvad for noget? Nå, det er ligegyldigt. Hvor er ja, singlet? Her! Ja, ved den der bakke kan man se resterne af en antik by? Ja. Ja, det må være Palau Vangtag. Hvordan ser der ud? Det ligner en losseplads. Skyt jer hen. Men pas på. Der er et galt hød overalt. Vi ville ønske, at jeg vidste, hvor min hvide mus er blevet af. Skøn jer! Ja. Jeg har fundet en indgang. En indgang! En indgang til hvad? Til planetens indre. Okay. Det må vi ned. Ned hvor intet mennesker har sat sine ben i 5 millioner år. Hvorfor under jorden? Ifølge legenden levede margretianerne det meste af deres liv under jorden. Hvorfor? er overfladen forurenet eller overbefolket? Nej, jeg tror bare ikke, de kunne lide Ja. for det, er, er du helt sikker på, at du ved, hvad du gør? Jamen Vi er jo blevet angrebet én gang. Jeg står inde for, at befolkningstallet på denne planet er nul. Plus også fire. Plus to hvide mus. Ja, plus to hvide mus. Hvis du insisterer. Hvis vi skal afsted, så er det nu. Ja. Lige et øjeblik, jordborg. Arthur. Arthur ja. øh, kunne du og robotten ikke bevogte én gang? Bevogte? Du sagde, at der ikke var nogen på planeten? Ja, for en sikkerheds skyld. Hvis sikkerhed din eller min... Nogle flinkfyrer. Ja, skal vi så se, at kommer afsted? Tvise. Tag det roligt, Arthur. Jeg ved det ikke. Giv for, det er helt fede til. Bare roligt. Det får de. Kan jeg vide, kan jeg vide om det spørger? Åh, lad os prøve Nej, se her. Vil du være derfor nogle underlige symboler på væggene, Saffert? Nej. Det er sikkert bare, nogle hun en eller anden. Og de der, de der bunker af udstyr, der bare er efterladt. Nej, hvad skete der egentlig til sidst? Hvorfor dede margazanerne ud? Jeg havde ikke andet at lave? Jeg ville ønske, at jeg havde dit hoved. Men I kunne få timer til at gå med at banke det ind i væggen. Kom med, far. De er åbenbart ikke de første, der er gået den her vej de sidste fem millioner år. Se, se friske muse efterlandskaber. Du er de der fra andet. nej. Jeg synes, jeg så, jeg så lys sagde lyse for ender og Det er bare lyset fra fraklen der er i det her Der sker altså ikke noget andet end det. Hør. Ah! Ah! Ah! den på. Se, robot. Se stjernerne, der kommer frem. Jeg ved dem. Er det ikke ungeligt? Se den solnedgang. Sådan en havde jeg ikke forestillet mig. I min vildeste fantasi. Ah. To sol. Jeg har set det. Men det er jo noget noget plader. Vi havde kun en sol hjemme. Jeg kommer jo fra en planet, der hed Jorden. Nej, det ved du oh, Ja, vi har vist været inde på det. Det lyder afskyeligt. Nej, nej. Det var skam. Et meget smukt sted. Var der oceaner? Ja. Kæmpestore store, bølgende blå oceaner. Jeg hader oceaner. Se, mig. Har du det godt sammen med andre robotter? Ja. Hmm. Ja. Hvor skal du hen? Jeg tror. Jeg går mig en lille tur. Det forstår jeg godt. God aften. Velkommen. Hva? De har valgt en meget kold aften til at besøge vores planet. Hvem? Hvem er de? Mit navn er uden betydning. Det gjorde mig faktisk lidt for skræk. Bare rolig. Jeg gør dem intet ondt. Jamen, de har jo skudt på os. Jeg mener, der var nogen, der skød på os. Med missiler. Det er automatikken. Alt gamle computer med hukommelser fuld af stø. Det er sikkert den floppy disk, er har slippet ud, fordi den er kedet sig. I øvrigt, så holder jeg meget af videnskab. Gør det? Ja. De synes ikke, at jeg har det er så godt. Nej, men det er bare det. Vi havde ikke ventet at støde på nogen som helst her. Det er ikke for at genere nogen, men øh, vi troede, at alle var døde. Døde? Nej, vi er sovet. Sovet? Ja, under den økonomiske lavkonjunktur. Hvad mener de? For cirka 5 millioner år siden kollapsede hele galaxens økonomi. Og da vi udelukkende byggede planeter af højeste standard, ja, så... Øh, men de ved måske, at vi byggede planeter. Jo, en fascinerende beskæftigelse. At lave kystlinjer var simpelthen det bedste, jeg vidste. Åh, oh, ja. Ja, ja. Jeg elskede at lave alle de små, sjove indskæringer i fjordene. Men ja, så kom der nedgangstider. Og vi besluttede os for at sove imens. Ja, det at det er ikke en lidt underlig måde at opføre sig på. Er det? Er det deres robot? Nej, Jeg ja, nej. Hvis man der skal kalde det en robot. Det er snarere en døgnet digitalt surmuleri. Tag den med. Hvilken? De må tage med mig. Der ligger... Store oplevelser forude. Øh, men det skal være nu. Ellers er det for sent. For sent? Til hvad? Hvad hedder de menneske? Dent. Arthur Dent. Nå. Ah, vi tager min luftbil. Vi skal dybt ned i planetens indre, hvor min race nu er ved at vågne efter 5 millioner år søvn. Undskyld mig, men hvad, hvad hedder de? Ja, mit navn er... Jeg hedder Slatibafast. Undskyld, hvilket? Slatibafast. <laughs> Slatibafast. <laughs> Jeg sagde jo, at det var uden betydning. Det er et vigtigt og anerkendt faktum, at ikke alt er præcist, som det ser ud til. På planeten Jorden for eksempel havde mennesket i evigheder troet sig klogere end delfinerne, da de jo havde opnået så meget julet, New York, krige osv., mens alt, hvad delfinerne havde foretaget sig, var at svømme rundt og have det rart. Og omvendt antog delfinerne, at de var de klogeste af nøjagtigt det samme grund. Underligt nok havde delfinerne længe kendt til den forestående ødelæggelse af jorden, og de havde prøvet at gøre menneskeheden opmærksom på denne fare men de fleste af deres meddelelser blev misforstået som sjove forsøg på at støde til bolde eller fløjte for at få godbidder. Til sidst gav de op og forlod jorden umiddelbart inden vogonernes ankomst. Den allersidste meddelelse fra en delfin blev også mistolket som et overraskende dristigt forsøg på at lave dobbeltatsmortale gennem en ring, syngende, altså delfinen, ikke ringen, stars and stripes. Men den egentlige besked var, vi smutter, og tak for fisk. Faktisk eksisterede der kun én race på jorden, som var klogere end delfinerne. Og de brugte det meste af deres tid i laboratorier for adfærdsforskning, hvor de løb rundt i underlige hjul og labyrinter, mens de udførte utroligt avancerede og raffinerede forsøg med menneskene. At menneskene også i det tilfælde fuldstændig fejlfortolkede eksperimenterne, var helt i overensstemmelse med disse dyrs plan. Jordbord, vi er nu dybt nede i det indre af planeten Magalicea. Jeg vil lige advare den om, at det rum, vi nu kommer ind i, slet ikke eksisterer på denne planet, men er indgangen til et enormt område af hyperrummet. Ja, det kunne jo gøre den urolig. Nej, det... Mellem os to, så skræmmer det næsten livet af mig. Velkommen til Brækhalen! Det er lys! Det er her, vi laver de fleste af vores planeter. B betyder det, at I har genoptaget produktionen? Nej, nej, nej, du skal færdigbevare os. Nej, galaksen er endnu ikke så rig, at vi kan sikre os en rimelig indkomst. Nej, vi er blevet vækket for at lave en enkelt specialopgave, som måske. Den har deres interesse, derude, i rummet foran os. Kan de se den? Jorden. Ja, i en anden udgave, om jeg så siger. jeg. har forstået, at den første blev ødelagt fem minutter for tidligt, så et yderst vanskeligt eksperiment gik tabt. Der har været en forfærdelig ballade over det, men nu arbejder vi på en rekonstruktion ud fra de originale arbejdstegninger. men forsøger de at fortælle mig, at det var jer, der byggede jorden? Jamen, det var det da. Har de nogensinde været i... i, i... Jeg tror, det hedder Norge. Nej, det har jeg ikke. Ah, ja, det er kedeligt. Det var nemlig en af mine opgaver. Jeg, jeg fik faktisk en prins for det. Masser så små skære og krænkelkåre. De må holde op. H hvad mener de med, at jorden blev ødelagt fem minutter for tidligt? Ja, det var en frygtelig fejtalse. Musene var rasende. Hvem? Musene. Musene? Det var jo deres eksperiment. Et forsøg på at finde det fundamentale spørgsmålene spørgsmål. Virkelig en stor sag. Vil det være? Vil det ikke dem for en del besvær, hvis jeg bare bliver syg med det samme? Har sladigbart fast ættet for meget på lån? Er Opel, Safer for Trillion ved at dø under frygtelige smerter? Eller er det simpelthen gået ind for at få et hurtigt til mad et eller andet sted? Men affra den få det bedre, hvis han fik noget varmt at drikke. Det får de at vide i de utroligt spændende fjerde afsnit af Danmarks Radius. Turen går til mælken. Ja, undskyld. Hvad er der? Jeg havde nok klaret det hele lidt bedre, hvis jeg ikke havde slået min overarm. Nå! No. De medvirkende i tredje afsnit var fortælleren Peter Sten Arthur Dent Jens Hansen Ole Cadet Jensen Trillian Sobir Højfeld Saif af Biblebrox Kjell Nørgaard, Marvin Claus Bude computer Eddie Thomas Mørk Slade Bartfast Olaf Ussi, og Valen Henrik Larsen. En videre medvirkede Jenna Vance, Ceceline og Morten Survalle. Serien er skrevet af Douglas Adams vidteknik Erik Holmen instruktion Karsten Fars Grønning Carsten Grønning